10. Samuel tok så flasken med olje og heldte den ut over hode hans og kysset ham og sa, «Er det ikke fordi Jehova har salvet dig til leder for sin arv? Når du i dag går bort fra mig, vil du med sikkerhet treffe to menn like ved Rakels grav i Benjamins område ved Selsa, og de vil med sikkerhet si til deg, «Eselhoppene som du dro for å lete etter er blitt funnet.» men nå har din far lagt dette med eselhoppene bak seg og er blitt urolig for dere i det han sier, «Hva skal jeg gjøre når det gjelder min sønn?» «Og du skal gå videre derfra, enda lenger, og komme til det store treet ved Tabor, og der skal tre menn som er på vei opp til den sanne Gud i Betel treffe på deg. En bærer tre kje, og en bærer tre runde brød, og en bærer en stor krukke med vin.» og de kommer visselig til å spørre om det står vel til med deg, og gi deg to brød, og du skal ta imot dem av deres son. Sånn. Etter dette kommer du til den sanne Guds høyde, hvor det er en garnison av filistere, og det skal skje når du kommer dit til byen at du med sikkerhet vil møte en gruppe profeter som er på vei ned fra offerhaven, og foran dem er det instrument og tamburin og fløyte og harpe, mens de taler som profeter. O i Hovas ånd skal i sannhet begynne å virke på dig, og du kommer til å tale som en profet sammen med dem, og bli forandret så du blir en annen man. Og når så disse tegnene inntreffer for dig gjør da selv vad din hånd finner mulig, for den sanne Gud er med dig. Og du skal gå ned til Gilgal foran meg, og se, jeg kommer ned til deg for å offre brennoffere, for å frambære fellesskapsoffere. I sju dager skal du vente, inntil jeg kommer til deg, og jeg skal med sikkerhet la deg vite vad du ska gjøre. Och det skjedde, så snart han ventet skuldren till for å gå fra Samuel, at Gud begynte å forandre hans till ett et och og deretter inntraff alle disse tegnene samme dag. De gikk altså derfra til høyden, og se en gruppe profeter kom ham i møte. Straks begynte Guds ånd å virke på ham, och han begynte å tale som en profet midt iblant dem at da alle de som kjente ham fra før så han se, da profeterte han sammen med profeter. Derfor sa folk til hverandre, «Hva er det som har hendt med sønnen til Kish? Er også Saul bland profetene?» Da svarte en mann derfra stedet og sa, «Men hvem er deres far?» Derfor er det blitt et ordspråk, «Er også Saul blant Om Omsider slutte han med å tale som en profet og kom til offerhaven. Senere sa Sauls farbror til ham og til tjeneren hans, «Hvor gikk dere hen?» Da sa han, «For å lete etter eselhoppene, og vi gikk videre for å se etter, men det var ikke der. Derfor gikk vi til Samuel.» Da sa Sauls farbror, «Fortell meg, det ber jeg deg om, vad sa Samuel til dere?» Og Saul sa til sin farbror, «Han sa utrykkelig til oss at eselhoppene var blitt funnet.» Men det om kongedømme som Samuel hadde talt om, fortalte han ham ikke. Og Samuel gikk i gang med å kalle folket sammen til Jehova i Mispa, og å si til Israels sønner, «Dette er vad Jehova, Israels Gud, har sagt. Det var jeg som førte Israel opp fra Egypt, og som så utfrydde dere av Egypts hånd, og av alle de rikes hånd som undertrykte dere. Men dere...» «Dere har i dag forkastet deres Gud, som frelste dere ut av alle deres ulykker og deres trengsler.» Og dere sa videre, “Nej, en konge skal du sette over oss.» Och nå, still dere opp framfor Jehova etter deres stammer og etter deres tusener.» Samuel lot så alle Israels stammer tre fram, og Benjamins stamme ble utpekt. Deretter lot han Benjamins stamme tre fram etter sine slekter, og matrittenes slekt ble utpekt. Till slut ble Saul, sönn av Kish, utpekt. Och de begynte å lete etter ham, men han var ikke å finne. De spurte derfor Jehova enda en gang, «Er mannen kommet hit?» Till dette sa Jehova, «Han er här og han har gjemt seg blant opphakningen.» Da løp de bort och hentet ham där. Da han stilte sig midt i blant folket, var han høyere enn alt folket for øvrig, fra skuldrene og opp. Samuel sa nå til hele folket, «Har dere sett ham som Jehova har utvalt, at det ikke er noen som ham blant hele folket?» Og hele folket begynte å rope og si, «Leve kongen!» Deretter talte Samuel til folket om kongedømmets rettigheter, og skrev det i en bok og la det ned i Hova så sendte Samuel hele folket bort, hver til sitt hus. Vad Saul angår, så dro han til sitt hjem i Gibea, og de tappere menn, hvis hjertet Gud hadde rørt ved, ga seg i vei med ham. Men de udugelige mennene sa, «Hvordan skal denne mannen redde oss?» Så de foraktet ham, og de kom ikke med noen gave til ham. Men han forble som en som er blitt stum.